Eriotsak Mugimendu sozialak unitatan Zaldeon eta ongietorriak beste behin ere mundu hotxak saiora, internazionalismoa eta kooperazioa antxeta zintzilik txapa eta eguzki irratietan. Eta astero bezalaen bat gai izango ditugu zuekin kompartitzeko urrengo orduan, Alde batetik, ruandara jungoguera, viktuak inganbir kintzaie politikoa esagutzera, Afrika Beltzaren aldeko komiteen eskutik. Bestetik eta gurera etorrita eta emakundek ateratako txosten baten inguruan itzein dugu bertan emakume etorkinen aportazio ekonomiko eta sozialaz itzeiten dute. Bestetik ere Amnistia Internazionalaren kolaborazioa izango dugu, bi astetik bein bezala eta astero bezala nazioarteko berriak eta beste hainbat kontu urrengo orduan zuekin guztiekin mundu hotxak honetan. Nongietorriak! Herriotxak Herri mugimenduaren irratzaioa Ausu mediak ekoiztutako eman eta tero bezala nazioarteko berrien errepasarekin asten gera berria.inforen eskutik argentinagoaz. pauuta. Jorge Rafael Bidela Argentinako diktadora di berrogitamar urteko kartzela zigorra ezarri dio Argentinako justiziak diktadura militarra indarrean zegoenean aurren lapurretak egitea leporatuta Reinaldo Bignone diktadurako azken presidentea ere zigortu du amabost urtera dena dela ez da aien lehenengo espetxe zigorra izan ere dagoeneko biak zeuden bizi arteko kartzelara zigortuak boterean ziren bitartean gizadiaren aurka buruturiko ekintzen gatik. Eta honen bestez, Pakistanera goaz, Amerikako estatu batuetako gidatu gabeko egazkinek gutxienez hogeita hil dituzte Pakistanen monbardaketa batzuetan dunia telebista esan duenez. Ipar aziristango istango ustezko ekintzaie batzuen etxe bat izan dute ustez jomuga, Afganistango omugatik gertu egindute erasoa ahebek herrialdearen ipar ekialdean. <risa> eta palestinan, Israelgo bi polizia zigortu dituzte palestinar bat hiltzen usteagatik. Larri zauriturik zegoen preso palestinarra bide bazter batean utzi zuten poliziek. Epaieak bakoitzari bi urte eta erdiko kartzela zigorra ezarrie. Eta <risa> eta beste berri batzuk motzean Mexikoko eskerrak berretsi du hauteskundeak baliogabetzeko eskatu duela botoen kontaketaagatik prik irabazi zituen ofizialki eta eun mila Siriar ondoko herrialdetara joan dira babes bila nazio batuen erakundeak dioenez. ez Azkenik Afrikak jeortziak bi .000 bederattzian egindutako diru laguntzen ehuneko hamarrasoiik jaso duela salatu du Nepaz Afrikaren garapenedakoeta elkarte berriak. Pobrezia morrizeko nekaz aritzen inbertitu beharra dagoela aldarrikatu du eta egun hauetan mehatzarien protestak ditugu berri nagusi eta hemendikan ere gure elkartasuna adierazi nahiko genieke esan berra dago maiatzak geita iruan hasi zirela protesta hauek, greba egunak, errepide eta trenbide mozketak baita meategietan itxialdiak itzialdiak burutu dituztela mehatzariak eta egun hauetan madrillera iritsi da aragoi león eta asturiasetik eh, mehatzarien eh, marcha marcha beltza ditutatkoa atzo Madrilen milaka izan zien harrera egin sieteak eta gaur ere manifestazioa burutuko da Madrilen bertan hainbat eragile mugimendu sozial bat egin duten mehatzaren protestarekin eta hemenikan ere lehen esan bezala gure elkartasuna adierazi, eta gure gaurko lehendabiziko abestia Mikel Lauaaren munduaren eskerrona beraiei guztiei dedikatu nahiko genieke. Abestiaren ondoren eta lehen esan bezala Afrika Beltzaren aldeko komiteetako Jolandarekin itze ingo dugu, Victuag Inganbir ekintzaile zaierruan inguruan. se otse kolurrera bilutzirik helduzinaten eser gabe tardares andreak zapivatematen premia skoak izangabe Mundur arroz duzinaten Gogoko izan zuenean batek Haize hotzeko lurrera Bilutsirik eldu zinaten Ezer gabet ardarez Andreak zapibat ematen Munduak ez duz zuekin Jo libre ser a te. Eser ikus teri kasko kin. Baña naurrak be. Hai se otseko lurrera i lutzirikal du sinate. Eser ga andreak zapi bate Aizze otzeko lurretik, soldaz beterik paso aste. Denek mundua maitaturi, lur puskat izan badu zute. Aizze otzeko lurrera, pilutzirik eldu zeratek. Ezer gabe bedardarrez Andreak zapi bat ema Antxeta Medi.fo irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Bueno, Telefonoen bestaldean Jolanda daukagu, eh, Afrika beltzaren eh, elkartasunaekiko komitetako eh, kidea arratsaldean jolanda arratzaaldeon Mikean? Os ondota zuzen zaude. E Be aurkoan <laughs> bueno, ba lehendabiziiko ald zaitu gomen irrratian, baina espero ezagun eh, mekan aurrera ba gehiagotan egongo garela Afrikako eh, berriak ekarriko dizki guzu, baina lehennik eta behin gaurkoan eh, bazuen elkartea zuen eragia aurkestu berri guzu ez da? E naiz gehigillusatuko gazoa protokodari abokin ez da. Uh -huh. Baina bueno, bai. Eh, Bizkaiko komite, bueno, izena osoa da, Komite de Solidaridad con Afrika Negra, eh, Bizkaikua eh, sortu zen ba, ofisialki orain dela iru orti, urte 2000-a eh, Baina, bueno, ja pare bat urte zera matxat hori eh, ba, batzen eta bilera keukitzen da Itse egiten, baina bueno, ja, ofizialki estatutuekin da hori 2000 eta bederatxitik aurrera. Ba, Talde gitxi bat da, txiki bat da, baina e, bueno, egiten duguna gehien bat da ses, ses, sensibilizazio lana, amen, bizkaian. E, bueno, e, gu erlazionatuta dago federakunde bat e, estatuosoan osoan, eta handik eltzen zaigu ba, informazio asko, Handik eta bebai Afrikatik e, eta orduan egiten duguna lan komenta eta saiatzen gara alik eta gehien zabaltzea ez da, alde batetik ba hori irratien bidez kasu honetan bezala, eta bueno beste aldetik bebai ba itzaldia kantolatzen, eta bueno gaurko egunetan badakizue, e, interneten bidez gauza asko be egin e, daitezke ezta da? ordun ba, kampainak eta informazioak, artikuluak eta bebai, ba, bidaltzen ditugu, ba, gure kontaktuehi, eta bueno, hori da, hemen bizkaian egiten duguna. Uh -huh. e, ba, asko daukagu, federakundeetik, da, e, federakunde hau da, Federación de Comitées de Solidariedad con Afrika Negra, ba, badara matxa, hogeita bat urtean lan egiten eh, estatu osoan, badagoz komiteak, Albazeten, Kacerezen, Granada, Logroño, Madrid, bueno, amaika, ama, toki ezberdinetan, ezta. Uh -huh. Eta orduan, Claro hauek esperientzia gehiago daukatenez, ba, ematen digute laguntzasko, eta bueno... Eh, Ba, nahi, non ork, nahi badu ba, informazio bat, eh, ez informazio gehio jasotxean gure komite komitei buruz, ba, bizita egin aldu em, gure uef bueno, ez da gurea, baizik eta federakundearena, e, baina bueno, horre beti da daoz em, afrikari buruzko berriak, normalean gure egunkarietan agertzen ez direnak, eta bueno, izan daiteke interesgarria. Web horria da ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza, umoia, y, idatxita, ba hori, umoia.org. Oso, no? Ba. Eta gaurkoan, e, burutzen ari duzuten kanpaina baten inguruan itzein barri guzu, Biktuar, e, ingan bierren aldeko kampaina bat eta zitzein barri guzu, ez bai, handra bai, e, honek, ba, bueno, ez du gauza askorik egin bentsat guk e, orokorrean ezagutzen ditugunak, baina, bueno, bera, ez zen, e, Belgikan egonda denborazko bizitzen, eta hor e, diasporarekin kontaktuan egonda, eta, bueno, ja, ba, zidak, eh burutzen bizkatsu bat diasporako e, mugimendua e, pol Kagameren kontra Ruandako eh presidentearen kontra eta ordun ba, bere partido partid, erabaki zuten eh ba aurkestea 2010 egondako eh elekzio elekzioetan, eta Eta ordun bueltatu zen e, ruandara e, orkesteko elezioetan, baina, hasi ba, bueno, zen e, jazotzen e, pilo bat persekuzioa, zehoz ere esatea gaitzik, ez da. Ba, bere mi, mitinitan esaten zena edo berak idazten zituen artikuluak... Ba, hori, buelta ematen zion poterea eta bere interpretazio txarrak eiten zituen, interpretazio okerrak. Eta, bueno, azkenean e, polkagame game, kartxelara eraman zuen, eta orain kartxelan dago, ba, egonda batxutan arresto domiziliario. E, eta, bueno, orain kartxelan, eta egonda epaiketa bat, e, bere kontra, eta Baia emaitza egon behar zen ekainaren ogoita e, bedratxian uste dut. Eta momentuz ez da agertu, horrein esan dute emaitxa e, e, epaiaren emaitza egongo dela e, iraiaren zazpian, ordun bitartean, kartzelan jarraitu behar du. Eta, bueno, e, jende asko, konparatzen du, victuar ingabire, haun e, zan zuji e, enoakumearekin, bueno, denak ezagutzen dugu hori e, mm, nobel edukitzeagaitik Birmaniako diktaduraren kontra, borrokatzea gaitzik. Eta, bueno, bak, diktuar ere, ba, beti eramandu hori oposizio ezindartxu bat, oposizio baketsu bat, e, ruandan dagoen diktaduraren kontrabe bai, eta horregatik, e, gure taldean, Bueno, eh, eh, ez gure komitean, baizik eta estatu eh, osoko eh, erabaki dugu ba martxan hartzea, eh kanpaina bat eh, izendatzeko eh Viktoria Ingabire eh Sakharov sarierako. Eh Sakharov sariada eh Europako parlamentoa eh, emoten duen sari bat eh, urtero, eh, ba, eta sarituta dira pertsonaiak edo jendea borrokatzen duena hori askatasuna gaitxik, bueno, askatasuna gaitxik oro, oro korrean, baina bebaia erazpen askatasuna gaitxik, eta giza eskugideak, ezta. Hmm. Eta hor dun, e, azigara, sinjadurak e, batzen, eta, bueno, nonorke, nor, ba, apoio eman nahi badu kanpaina. Oneri, ba, aldu, ba sortu dugu web horri bat bereziki e, horretarako, da, amendik daukat apuntat, topatzen badut, zuei emateko, eta hori nahi badu zue. Da, e, ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza, umoia, lehen esan dudan bezala, umoia.info e, barra, Ingabire. Ba, hor barruan sartzen bazarete, e, topatuko duzue informazio gehiago, kanpainari buruz eta andra horri buruz. Uhum. eta labur labur baina nakasco ez dago soberan aipatzea fiska Ruandako egoera zeren e, beno aspaldi entzun genuela Ruandako gerra zibilaren e, ingurukoa baina horren e, ostekoa e, ba, ere egoera oso izan da, eta lehen aipatzen zenuen e, kagame presidentea edo diktadorea uhum. ba Mendebaldearen e, morroi, morroi bat e, dela izan dezakeu ere ez bai bai bai bai bai azken baten Baka, claro, lehen lortu zuen eze pasifikazioa komillen artean eh, orruan dan, ba, oso ondoiko eta zegoen, baina azkenean bihurtu da hori. Ba, azkenean da eh, em, iparraldeko potentzien edo potere ekonomikoen eh, morroia. Eta azkenean egiten ari dena da, kriston e, persekuzioa egiten prentsa, prentsari orokorrean, zensura handia, ezin da ezer zabaldu, eta egiten ari dena da lagundu e, hori transnasionalei, eta, ba, bueno, e, munduko poterei, ba, hortik ruandatik e, ateratzen, e, dauzkaten e, hori lurraren aberaztasunak, eta... Bueno, dakiguna beti o, Afrika orokorrean e, Holanda, ezta? Eta, klaro, kagamek azkelean, azkenean lortu du kriston apoioa e, Europako nazio askoren artean, ezta? Eta horregaitzik e, e, Parlamento Europeo kosaria eskatzea bebai, ba kontsientzea gehio zabaltzeko Europan bertan e, benetako ruandako errealitateari buruz. <hum> ba, Jolanda, mi eskerre gurean izategatik eta viktuarre inganbirren e, kanpaina hori gurea era gatik, eta izango dugu aukera laizter berriz ere zurekin Afrikaz hitz egiteko? Bai, gu posik badaki zue gurekin kontatu aldu zue nahi du zuen erako. Ba, laizter arte? Bale, gero arte, mi esker... Eta horrera goaz mundu botxak honetan Virginia laboaz zirkus abestiaren eskutik. <mulik> eta rohan pasa tagero gurera gatoz orain dela egun batzuk, emakunde, emakume etorkineen inguruko txostena kaleratu zuen beraien aportazio ekonomiko eta sozialaz egiten eta guzti horretaz mintzatzeko adiskidetuakeko izaskun izango dugu hurrengo minutuetan gurekin. A ver si on en hostia, What? Horkoan ba, gurekin adizkidetuakeko kidea den izaskun daukau Arratxaldeon, izaskun Arratxaldeon. Eta zurekin, emakundek kaleratutako txosten baten inguruan aritu bergera, hori aurkeztu baino lehen, itzein mardugu pixka bat adizkiduak eh, elkartearen inguruan zer da adizkidetuak Ba, adizkidetuak elkartea eh, atzerritar eta bueno, ba, bertako eh, pertsenetzozatutako elkarte bada e, Bertan basaiatzen garen da. E, ba, bueno, biziki detza ba, bueno, proiektu bat edo aurrera eramatea eta horretaz ape, aparte, ba, baita ere ba, bertan egite, bueno, proiektu desberdinak eramate ditugu aurrera e, adibidez, ba, alkularitza juridikoa lantzen dugu, baita ere ba, kultura arloko proiektuak e, beti ere, ba, orainaz edo boliki-boliki iristen ari diren ba, bizi lagun berriak, ba, gure eguneroko Ba, mundu honetan edo e, bai, e, bai, ingur honetan ba, txertatzeko edo behintzat poliki-poliki ba, ba, goga zagutzen zabutzen joateko. Urte <hums> asko darama dizkidotuak elkarteak lanean batez ere irunen bane, baina ez bakarrik eta pentsatzen dut urte hauetan bai elkartearen izaera lana bainan baitare etorkinen egoera aldatzen jundela, ez da? Bai, hasiera bueno, e, batean elkartea sortu zen, ba, loko, kultura edo bentzat eh e, ba, biz, bueno, bai, tza lantzeko elkarte batez zela, poliki-poliki eh bai, e, instituzio desberdineen ba ezagutzaren bitartez, esan bai, dutuen bezala beste lamatzok egiten hasiera. E, behar bada, Ba lan zait bate teknikkoagoak edo ez esan dugun bezala akulalaritza joidikoa, ze hori lan munduan txertatzeko proiektuak eta aurrera eramanez eta hori hori ba, da momenttan nahi egiten dugun lana uh -huh. e, Ne uzu... Itzikiteko pixkat eh lenaipatutako txosten horretaz esan genezake, egiten du zuten e, lanetako bat bai zuek bai beste e, torkin elkarte batzuk dela askotan aurreritziak puskatzea eta txosten hau emakumeek kaleratutako txosten hau horreta lagunduko zaitu eh dut. Bai, e, batez ere manitu uzten ba eta Bertan ba, iku, ikusten denez, eh ba, e, azken urte hauetan, ez, eh etorri, etorri den jene guzti hau, e, pertsona hauek e, ikusten da ba lanera etorri direla. Ez ze laguntzetatik bizitzera. E, gure egizartean, eta ono bueno, hogasun ba, e, kontuan eta e, aportazio bat egiten dutela, bai zuzenki, bai ze bai bueno, eta zem eukaristendian zenbakien har ikusten da hau. <hum> Txosten hau bereziki emakume etorkinetas hitz egiten du eta Euskal Herkidegoan e, bizi direnetaz eta esaten du beraien aportazio ekonomikoa zein e, soziala, e, ba oso garrantzitsua dela eta jasotzen dutela edo ematen dutela barkatu jasotzen dutena instituzioetatik jasotzen dutena baino askoz gehiago. Bai, hori xe da. E, azken finean e, bueno, etortzen eh etor, bueno, batez ere emakumeak e, hauek egiten duten lana guk momentu honetan edo orain arte egin ez ditugun lana dira. Batez ere ba eh helduen zaintza etxe, etxe zerbitzu eda, bai, etxe zerbitzua, etxe garbitzen eta azken finean, ba okerren edo oso gutxi ordaintzen direan eta balintsaka eskarretan eh burutzen den lana Balintzak eskarre edo mintzat eh oso oso bajuarekin eta batez ere badira emakumeak emakumeak eta eta horin ba, hauetako askot zagututa ba horian horretara Horretan egiten dutela makarrikan, e, zute ez ari maten aukera ere beste, beste gauzo batzuk ere egiteko, bat dituzten lamalitzan gatika. <hum> e, askotan ere bai, e, itzein, itzein izan da, emakume hau duten egoerataz, baina egia da ere bai, historikoki, zaintzarena, etxearen, etxean inberreko lanak, Ba, izan direla mespretsatuak e, beti emakumeak egin e, e izan dituztenak, e, kontuan hartu ez direnak eta gaina gaur egun etorkina dira emakumeoiek, beraz izan dezakegu diskriminazio bikoitza jasotzen dutela bai, hori xe da e, Orain arte hori, ez da bat baloratu lan hau e, batez ez ere hori lan balintzen gatikan, e, asko asko, ez edo gehiinak ez zuten ba, gizarte segurentzan kotizatzen E, gero, ere lan baldintzak, e, bori ez zira, oberenak ez, Osa, ez dute beste langile baten ba, eskubide berriak jasotzen. E, egia da, e, maikain honetatik, hona, e, e, horten sartu dela lege berri bat, eta honek, ba, egoera hobetzen duela, ez... Baina, e, emakume hauen kasuan, eta batez ere momentuz irregularki dauden emakumeen kasuan, egoera aukerragoa da. Ze ez dute beste rekurtxorik, asko iristen diraunea, e, ba, familialik gabe, lagunik gabe, eta aukera aukerau izaten da ba, bakarra ba bizirauteko. Normalean ze egoeratan egoten dira, ze nolako lan izaten dute, askotan entzuten dugu interno bezala lan bai. dutela, ez dakit orokorrean hau kasua, edo ez? Baina, gehienak bai, bueno, gehenak, bai en, eta bat ez iritsi ba, berriak direne emakumeen kasuan. Zoran duten bezala ez dute ez familiarik, ez ezagunik hemen, eta ba, hori bebizia duteko bintzat modurik errexena izaten da interno bezala lanen astea. Baina hauen lan baldintzak gehienetan e, ba ezutez dute izaten, sa printzipioz leiak esaten du egun terdiko jaiegun, oh, no H dena izan behar dela eta gero baita ere egunero ba gutxen ez H dena, baina kasu askotan ba, ba nahiko, Ez da hain orrela orrela ematen. <hazitzen> eh amaitzeko ez da lenda biziko aldia instituzio bate kolako txosten bat kaleratzen duena. Ba, kontuan hartuta, etorkinek iten duten aportazio ekonomikoa, e, pentsatzen dute zuen ikuspundutik horrelako ikerketak bali, oso baliotxuak e, direla, ez da? Bai, oso baliotsuak eta batez ez momentu honetan. Ez, ez, ez bizitugun krisi egoera honetan, bat, e, bat, beti azkenia norbaitak ez zimardu ba, bizitugun egoeraren errua eta, ez, beti, ba, haulen daune denei botzen zaile ez, edo beti atzeritarei ez ez eta kasu honetan ez e, artikulunen bitiartez ba, bueno, txastorunen bitiartez e, argi geratzen da zen ba, errealitatea ez dela horrela eta uste dut, ba, zifrauek argi adiratzen dela hau Baina, txosten honek balio duen aurreitzi oiek puzkatzeko eta baita ere zentzu berdinean e, elkarrizketa hau eta orokorren niten duzuten lan hami eskerri zasko gurean izateagatik Eskerri kasko Herri hotxak mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna Bluz doiuekin aurrera goazgi G. Wee abesti batekin nahi zuzen eta abestiaren ondoren bi estetik behin bezala Amnistia Internacionalaren kolaborazioa izango dugu hemen blezioren eskutik baby, Well, I ain't gonna beg Put your weapons aside I'm not the enemy You can drop your shield Oh, how sweet I love you be I ain't gonna beg you now, baby Ain't gonna beg now, baby Stop playing it I'll paint it cool I ain't gonna beg you get Antxeta Media.info Irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Patrik Okoroa for, jen berkin. Izen zerrenda bat segituko dukt eguna, harigo ribat bezala. Bi horiek lehenik. Patrik Okoroa for, Bitsia da, hori uh, bizea, izen hori bizea. Hala bainan, hairen aire, lana pertsonek egiten dute beste pertsona bat zuen zat. Patrik Okoro Afor lehenik Nigerian bizi da. Hamala urte zituelarik preso eman zuten. Hamas lehetan eriotze zigorera kondenatu, bainan etzen hubendun. Hamman zazpi urtez aren kideek ekinzak dehiak eginnik, azkenean azea ateratu da joan denpilan okoita hamarrean, luzaz,xian lan egitea horrin ere da Amnisti Internazionalearen uh, berezitasuna. Patrick Okoloa Forberaz bai, baina Jen berkin zergatik aipatuko dut. Airen udako hilabete karian, la kronik dai, deituada, uh, frantiakoa, airen udako hilabete karian, irakurtzen ditugu bere hitzak. Zen berkinen haita amnestiko kideazen. Haxi eratik. Hola ikasidu, zen uh, berkinek, beraz, injustizia, ez monartzea. Uh, Ediotze zigora. Aung San Suqi eta Birmania, Ana Politkovskaya eta Chechenierak asko borroka segitu ditu jen berkinek, jendek ez badakite ere. Horten parte hartu du Toast of Freedom ingeleset deitu hairen uh, diska batean. Artista engaiatu hau bezala, pertsona batzu beraz beste pertsonen zat lanian, borrokan, isilean. Hala nola, Odauntaco Hirudillac Hiru persona Hiru hisse hiru, hiru gutuna igortzeko. Au d'enak euh, delako la co la chronique d'ahi euh, euh, il avait été calien Lila Chinan Chen Zenking est maître préchot sur tout la toit électrique cassée les la co bah carré de Gong pratiquant catholique et ta devicato vita Juan David Diaz Chamorro eta beste asko militante lurgabe diren indirenak eta laborariak defenditzen dituztenak mea txatu abira, egunero eta batzutan hilzen dituzte ere. Deia, Juan Manuel Santos, kolombiako lendakariari. Gambian berriz afrikan amaduz katred jane bizigusiko preso emana dute Zergatik T-shirt baten gatik e, Zenta itz batzuekin zuen Diktadura Hitzekin Eta beraz, bisigutziko Prememenadeia Alaji, Yahya, ya, Jame, Gambiako Lendakariari Gana e, nuen, izzen zerendabat Segituko nuen Shen Zenping, David Dias Chamoro Amaduz Katred Jani Kusten usue Nunai munduan badira personak defenitzeko izen ez ezagunak, peinan hori ere airen markada, nere izen zerrendaz segituz, hasi edan Ondoko izena talde batena, ez hain tristea, enzunen usue, gizon koru batena, argileak leituada, markatut, edez eko langile oiak baitziren, argiari ora... Uh, pensatuz, eh? argileak deitua. Eh, Esagunak diraba ipar euskal errian. Patricia Arantzet Gidari dute, urtero bezala, konzertu bat emanen dute, gure, hai, bayonako taldearen susten gatzeko. Uste duturei, ama bort urte eh, duela, eh? urtero egiten dutela konzertu eh, uri. Noiz, ustailaren ogoian, aratzeko bederatziak eta ditan, eh, nun, eta uh, hiper euskalierian, behin urubin, vieu buko, bukale zahara, deitu irian, eh, san clemente elisan, prenta maian, horre, bigutuna, bidei, izen petzeko, eta uh, izen peduren bilzeko, usai amezela, lehena italiako barne ministroari, beste izen bat, maria canzelieri, palazzo vinale roma, Et eta eta errefuxiatuen eskubideak, errezpetatzeko, italiak eta europa osoak bada, um, bada txosten bat beresiti, amnestik atelatua, hortaz, SOS Europe, les droits humains et le contrôle de l'immigrasio, lignia, handiak badida hortan. Eta beraz errezpetatzeko, etorkinet errefuxiatuen eskubideak, libiarekin, akordiorik ez, galde gitendu amnestik, Et ez eh, akordio horik hadat, libiadat, etorkinen itzultzeko zenta hori egiten du Italiak badu alakordio bat ofisialki egina eh, eta um, Europako uh, justizia um, korteak eh, debekatuatu adu ere hori. Dala. Beraz behi hori, Anna Maria Kanzelleri, Italiako barne ministruari. Azkena, Egiptan urbanismoare ministruari Mohamed Ahmed Atia Ibrahim Giizeria Egiptan. Bidoville deituxaavola pobre niako jendeak ez kanoratzea hori da Amerren galdera beste egon toki egoki bat eman gabeeta horiek egiten dute milaka haizatzen dituzte eta xe xabula horieksunjitzen. Et bukatzen dut, sans doute mais il s'aime Sirene là Patrick Okoroaforidine Achia africaine est à Egyktan Boukatsène Mohamed Ahmed Atia Ibrahim ministroarekin. Itzordua Il surdo à Bénelli voilà ce qu'il sait c'est là ce qu'il sait eh, c'est en soutera Gurekin Taïren Chustenguz Ustailaden Ogoyan vieux beaucoup il y tzean eta usaiia mela informazioa eta izen pedurak web guneetan Amnerekoarekin Amnesti.fr frantsiaentzat eta Amnesti.ese Espainian. Pasa uda eder bat denek eta zukeereikkel beharba da lanean geruarte herriotak. herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako mediak ekoiztutako emaukizuna. Eta saioaren hasieran aipatzen genuen e, mehatzarien martxa beltza, madrillera, iritsi zela eta bertan elkartasun izugarria jaso zutela beste munduko hainbat tokietan ere elkartasun ekimenak burutzen ari dira mehatzarien borroka honekin eta besteak beste bagurean euskal herrian askapena, ahaztuak eta elkartzen eragileek deituta konzentrazioa burutu zen eta ona hemen kontzentrazio horretan grabatutako soinua. oca arriba a ti que tal carta es familia es que retorrce a ti que los mineros y mineras de las cuencas de asturias de León y Aragón vienen manteniendo una huelga desde hace casi dos meses en defensa de sus puestos de trabajo y en contra de del desmantelamiento de ese sector productivo el gobierno del PP tiene previsto realizar y que dejará sin trabajo a miles de personas, repercutiendo también de forma atroz en el desarrollo económico y el futuro de comarcas enteras. Desde aquí queremos enviar nuestro apoyo a la lucha minera y nuestra total solidaridad a todos y a todas aquellos que la realizan con absoluta legitimidad en sus diferentes expresiones. Y decirles que nos y las trabajadores vascos y vascas hoy, lo mismo que en otros momentos históricos, somos, seremos solidarios con la lucha que sentimos como nuestra. Gracias a bien, o lo carequín, UHP. Solidaridad con la lucha de los mineros europeos. I Izinon ordezan, soñar, noletezea mordorbi. Hau edo. Eta blusa izan dugu izpide gaurko saioaren musikari dagokionez. Eta blusarekin amaituko dugu saioa ere... Zora Yang Stepping Stonea bestiarekin hain zuzen, nagurtzen zaituztegu, eta horrengo aster arte esaten dizuegu, badakizute mundu hotxak berriz ere zuekin guztiekin izango dela, internazionalismoaren eta kooperazioaren irratsaioa joan zintzilik txapa, eta guzki irratietan bitartean, ondo izan, naio! Stop. Keep on hey, I'll be gone baby I'll be gone You got yourself together Now you're back up on your feet Every time I come home Seems to me You're hitting a street I Sick stick on the cigarettes In my ashtray Fool don't even think Enough of me people Oh Just to throw them away So So Keep on Sometimes your abuse me Step by step, baby I'm walking right out of your life Can't you see the right on the wall, baby? Baby, I'm walking out of your life Mmm, -hmm. gonna be too cold Oh, you're stones. Hey. Oh, let the doorknob hit you. What a dog should have bit you, baby. Yeah. I'm so tired of being you. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm tired, baby. Hey. I'm tired of being you. Oh, you're slipping stones up by step it's byance and the kindness for weakness